Egy, két, nem. Nem fél a sötétben. Másik, nem tart az oroszlántól, de sárikának Nem ijed meg az árnyékától. Nem. Visszafogom zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kotvába van. Nem. Hey, Jancsi. Elég. Ijara Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már is? Mikrofon próba, egy 2 3 Halló? Halló? Jó. Egyre lassan nem mehet a hang. Ily Ily. Azt mondja, hogy, azt mondja, hamarosan. Mitől leszünk gazdagabbak? Tegyük közössé a sikereinket, szabályozott agyelszívás, a kincsek átka versenyképes magyarok Vizeink megőrzése, az talán már megjelent. Nem. Nem? Nem. Szerezzük vissza a vizeinket, levegőnk tisztasága. Cselekvő közösségek, régiós szövetségeseink. A vonalban, ahogy ezt annak idején a külpolitikai tudósítókkal kapcsolatban mondták a magyar televízióban, um, 5. kerületi otthonából nagy valószínűséggel hívom Filippov Gábort, az Egyensúly Intézet igazgatóját. Minek alapján vannak a témák? Ugye, amelyek még nem készültek, amelyek még, hát ahogy ezt mondanák, nem kerültek kidolgozásra, amelyeket mi nem dolgoztatok ki, vagy kidolgoztatok, de még nem publikáltatok. Így, így, így pontos, éppen az egyiknek a, az egyik verzióján dolgozom. Hát mi a szeptemberben Adtuk ki, adtunk ki egy közel 400 oldalas könyvet, a Magyarország 2030 jól kép a magyaroknak című könyvet, amelyben ö, áttekintettük a leg, számunkra legfontosabbnak tűnő témákat, amelyekkel foglalkoznunk kell azért, hogy, hogy, ö, hogy jobb vagy felemelkedő pályára állíthassuk az ország. Ezt azért pontosan azért csináltuk, hogy az ilyen kérdésekre válaszolni tudjunk, tehát mi nem adhok jelleggel dobunk be témákat, aztán hagyjuk el ezeket, hanem van egy, van egy sorvezetőnk, hogyha úgy tetszik, ez ez a könyv, ami tartalmazza a fő stratégiai irányokat, amikkel szerintünk foglalkozni érdemes. És ezek, ezek a témák ezek mindenhez illeszkednek. És akkor ezeknek a kidolgozás, ez hogy zajlik? Ezek a... A belső munkatársa kivonadva, hogy van ez? Ezeknek a kidolgozása úgy zajlik, hogy vagy házon belül saját kutatóval, vagy hogyha nincsen arra nekünk saját kapacitásunkra olyan speciális témáról van szó, akkor külsős együttműködő partnerrel, ez konkrétan általában a téma egyik legjobb szakértőjét jelenti, megállapodunk arról, hogy írunk, illetve íratunk egy háttéranyagot, amely feltérképezi magát a problémát, amit mi azonosítottunk, ennek a szakmai részleteit, és mi aztán ebből írunk egy olyan rövid háromkötőjel öt oldalas úgynevezett policy paper tehát ilyen szakpolitikai javaslatcsomagot, amelyet aztán eljuttatunk olyan embereknek, akik befolyással lehetnek erre a, az adott témára. Ez általában egy hosszadalmas folyamat, tehát megírnak egy első vázlatot, azt megköröztetjük magunk körül, között, aztán csinálunk egyeztető folyamatot, vitát, kerekasztal beszélgetést a dologról, ilyen workshopokat, mindenféle ilyen unalmas dolgokat, és a, egy hosszú egyeztetésüveg vita folyamatnak a végén aztán a kik is tájusodik az intézeti álláspont. Ki kapja meg? Aki kapja meg Mármint, hogy a vitára egyeztetésre? Nem. A készanyagot. A készanyagot azt egyrészt mi nyilvánosságra hozzuk, tehát ezt ígértük, amikor nyilvánosság elé léptünk, és ezt be is tartjuk, hogy mi azért gyártsuk ezeket az anyagokat, hogy ezeket meg lehessen ismerni. Másrészt pedig egyrészt célzottan elküldjük politikusoknak, gazdasági döntéshozóknak, mindenkinek, kinek, milyen van nekünk minden, nagyon sokféle ex-szertáblánk, szerencsére az adközösségből vannak olyan emberek, akik nálam sokkal jobbak az adminisztrációban és a logisztikában, eh, ahol mi kiválogattuk azokat az embereket, akik, akik szerintünk eh, a mi szempontjainkból fontosak. Oké, okay. két embert ember találkoznak akik mind a kettő be, Nem fejeztem be, nem fejeztem be a, ezek különböző körökre oszthatók, tehát hogy kimivel foglalkozik, illetve ki milyen döntéshozó és őket megkeressük személyesen is, illetve ilyen zárt beszélgetéseket, vitákat rendezünk az érintettekkel. Oké, Bocsánat, hogy te kérdezni? Azt akartam kérdezni tőled, hogy ezt értem, de e, ha két ember találkozik, akik mind a ketten ugyanolyan fontosnak találják magukat, és az egyik beszámol arról, hogy ő kapott az Egyensúlyintézettől egy ezzel kapcsolatos e-mailt, a másik pedig nem, akkor az, aki nem kapott, az el kell, hogy gondolkodjon azon, hogy vele mi nem stimmel. Most kiindult a magamból. Tehát mindig azt mondják, hogy induljon ki az ember magából. A, te ugye a sajtóristen komoly rajta, azt egyébként elvileg orvosoltuk most már, tehát kapni fogod az Magamból indultam ez a, ki, de nem mindig magamról beszélek. Ez a, ez a tudom értettem. Ez a világban mindenhol így, így megy. Tehát, hogy adott szakpolitikai területeken van, nem tudom én, 40 ezer ember, aki ott aktív. Nyilván nem minden 40 ezer ember fogja ezeket a dolgokat megkapni, szerintem mindenki ezt tudomásul lesz, aki ismeri ezeket a szektorokat, hogy egy-egy intézményét valamiért nem tartotta fontosnak megkeresni, ez nem egy sértődési vagy, vagy fontossági kérdés. Megmondom neked teljesen nyíltan, olyan is előfordulat, hogy valaki egyszerűen nem tudunk, vagy csak később tudunk, és azért fog felkerülni egy ilyen listára, de hát szűrni kell, tehát egy érdemi vita, Kört vagy kerekasztal beszélgetést, azt nyilván korlátozott az számú beszélgetőpartnere lehet létrehozni. Mondok egyetlen példát, tehát tegyük fel, hogy mondjuk oktatás-nevelés ügyében szeretnél érdemi reformjavaslatot tenni, akkor neked azt kell feltérképezned, hogy egy ilyen területen most visszahallom magam, ami nagyon furcsa, egy ilyen területen uh, hányféle iskola és megközelítés létezik, amelyik különböző megoldásokat uh, javasolna, és ezeket az iskolákat vagy irányzatokat meg fogad reprezentálni. Tehát még az is lehet, hogy nem a leg, legkitűnőbb vagy emberileg legfontosabb emberek kerülnek oda végül egy ilyen asztal körül, hanem olyan emberek, akik meg, akik meg tudják jeleníteni ezeket az eltérő szempontokat. Most egy gondolatjel következik, amikor visszahallottad magadat, az azért volt, mert be volt tolva a kettes telefon gombja, és valaki telefonált, aki nagy valószínűséggel az egyik e, zavaró telefonáló lehet a sok közül, hiszen aki a műsorba bekapcsolódott, azt tapasztalhatta, hogy még a műsor azonosító se hangzott el az én szövegemből, myszerint ma 2020. november 27-e péntek van, 6 perccel, illetve 7 perccel múlt negyed nyolc, ez a helyencsi, mindenem az aznapról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, amit fial, a jános 14 éven a uliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor, amely elválasztja, vagy legalábbis próbálkozik azzal, hogy a fontos, a fontos talantól. Jelentés az árbockosából, mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás és már kiegészült azzal, hogy minden nap meglepetés. Csak a szignál hangzott el már, mint a hangszignál, valamint egy manucsau klip. Legutóbb egy mini közvélemény kutatást végeztem, miután pro bono bejelentkezett Gaudi Nagy Tamás, hogy eljár a fenyegetőző, torkodat elvágom, legutóbb hacsból is akar szúrni, hallgatóval kapcsolatban, miután az anyacég nem ajánlott ilyen segítséget. Uh, én egy nem reprezentatívnak mondható kutatást végeztem, hogy ezt én egyébként elfogadhatom, mert különös tekintettel arra, hogy Gaudi Nagy Tamással sokszor beszéltem, de hát nem állítanám, hogy mi egy platformon vagyunk, legyen más, vagy legyen senki, és döntő fölénnyel nyert Gaudi Nagy Tamás. Ha nem akarod kommentálni, nem fogod, ha kommentálod, kommentálod, aztán bezárjuk a gondolatjeletet. Nem gondolom, azt lesz, hogy valamit azért értem mi kellene. Azt kérdezem tőled, hogy ezeknek a témáknak a kitárgyalása az mind valamilyen online, nem tudom, micsodában zajlik, vagy ez se szükségszerű? Hát, euh, pont, hogy szükség, most éppen sajnos szükségszerű. Úgy értem, hogy létezik-e az, hogy megmarad író anyagnak, és aztán lesz, ami lesz? Nem. Nem, egyáltalán nem. Tehát, hogy nekünk az kezdettől fogva célunk volt, hogy egyrészt az ilyenfajta ötletek megvitatására, ami kifejezetten személyes és élő fórumokat ö, hozzunk létre. Tehát nekünk lett volna szeptemberben ez egy nemzetközi konferenciánk, ahol elég nagy-nagyű emberek gyűltek volna össze, és beszélhettek volna magyar döntéshozokkal, illetve minden ilyen, minden ilyen kört mi személyesen szeretnénk megrendezni. Ezt a Covid az ö, értelemszerűen keresztbe húzta, mivel szerintem most mindenki szembesül az országban, de a jövőben mindenképpen szeretnénk ahhoz visszatérni, hogy ezeket a dolgokat személyesen tudjuk intézni. A, a, a politikában és a közügyek intézésében, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, szerintem a személyességnek és a, az esetlegességnek, hogy kikivel beszél, ki tud jól összefoglalni egy problémát vagy egy megoldási javaslatot, óriási nagy szerepe van. Lehet, hogy nagyobb, mint amit ideálisnak tekintenénk, de van szerepe. Hol van az anyagi megtérülés? Hol van a hasszon? A társadalmi hasznot leszámítva valami persze fontos. Mármint a javaslatainkból? Nem, hát ami az intézet pénztermelő képességét illeti. Hát ugye az egy non profit KFT, tehát nem, nem profitorientált. Én ezt értem, de arról volt szó, hogy azért. És az a, folytattam volna a dolgot a, a, a monológot, hogy mi, mi abból tartjuk fel magunkat, hogy vannak nagylelkű támogatóink. Persze sosem elég, de vannak olyan támogatóink, akik akik évente uh, bizonyos összegű uh, felajánlással segítik a működésünket. Ebből meggazdagodni, nem fogunk, hogyha erre vonatkozik a kérdések, meg más kölcsövetéssel. Más költségvetéssel dolgozunk, mint nagyon sok nemzetközi versenytársunk, ez egy Magyarország magyarországi de ahhoz elég ez a, ez a pénz, hogy el tudjunk működni. Szoktam mindig előfordulni, ha amikor előfordulók, nem szoktam összehasonlítani a lakást az előző állapotához képest, hogy mivel bűvült, és hogyha bűvült, akkor egyébként arra honnan van pénz. Tehát ez még nem jutott eszembe. Legközelebb lehet, hogy készítek egy fotót, és azokat majd összehasonlítom az így összegyűjt egymással, és aztán leadom őket a napnak, mint hogy van egy vagy két hallgatóm, nézőm, aki Körbe e-mail ezt az összes támogatómat, hogy azonnal hagyjanak fel ezzel a tevékenységükkel. Hogy emiatt vagy más miatt lesz-e változás 2021-ben, azt még nem tudom, hiszen a Covid az önkormányzatokra is kihat, de könnyen lehetséges, hogy 2021-ben más üzleti modellel, de rátok emlékeztetve fogom megszólítani a Kejfei követőket. Végül beszélgessünk arról a Zumos izéről, annak mi volt a neve? A szakmai fórumnak hívhatjuk. Oké, okay, arról a szakmai fórumról, amiben menet közben kapcsolódtam be, de aztán végignéztem a Magyarország jövő időben a mesterséges intelligenciáról ez mi volt, és ez zárt, vagy nyílt körű volt, vagy nyitott körű, és itt most lepítem a hangsúlyt. Ez abszolút zárt körű volt. Tehát, a, a, ennek több oka is van, az egyik az, hogy egy ilyen, mondtuk, beszélni lehet téged. róla? Hát korlátozottan. Tehát, hogy önmagában az, hogy volt egy ilyen rendezvény, ami arról szólt, hogy Magyarország számára milyen lehetőséget rejlenek, vagy alkalmazkodási kényszerek a mesterséges intelligencia fejlődésében, az egy, az egy teljesen nyilvános dolog. A, azt, azt mi nem, abból mi nem csináltunk itt soha, hogy van a tevékenységünknek egy nyilvános része, amelyel a köz, szélesebb közvéleményt szeretnénk megszólítani, és van egy olyan része, ami szerintem egyszerűen nem érdekes a, a szélesebb közvélemény részére, ott, ott olyan embereket szeretnénk, inspirálni, vagy benyomásokkal eltalálni, akik mondjuk az üzleti életben meghatározó fontos szereplők, tehát egy, egy szárítványozási cég vezetőjének, vagy egy politikai döntéshozónak, az egy nagyon releváns téma, hogy Magyarországon Magyarországnak milyen lehetőségei vannak a mesterséges Intelligencia kutatásában, hogy ebbe érdemese befektetni, hogy érdemesse felkészülni rá valamilyen módon. Ez elsősorban nekik szólt. Nyilván ez a, ebben az is benne van, hogy akik annyira nagy lelkűek és teljesek, hogy támogatják a mi projektünket, azoknak szeretném valamit cserében nyújtani, hogyha már a munkánknak a tartalmát nem tudják befolyásolni. Nézik. Meglepően sokan, és nagyon, nagyon jók a visszajelzések. Én, én nagyon szkeptikus szoktam lenni az ilyen, ilyen típusú rendezvényekkel kapcsolatban, hogy általában fontosabbnak tartja az, aki szervezi, mint az, akinek szervezik. Elképesztően jó élő visszajelzéseket kapunk itt is, meg külföldről és a támogatóktól. Azt, hogy ez az egész hogyan működik, annak van valamiféle előképe benned, vagy ez hogyan alakul? Hogyha most a formai dolgoknak a kialakulására gondolsz, a, a mi agytröztünknek a vezetője, Boros Tamás, illetve az ő, a kollégáink, azok nálam sokkal praktikusabb emberek szerencsére, én ugye a tartalomért felek a szakmai munkáért, ők pedig nagyon sokat tudnak arról, hogy formailag ugyan működik egy agytröszt. Ők megnéztek nagyon sok sikeres nemzetközi példát, nagyon sok agytrösztöt, hogy ők hogy csinálják ezeket a dolgokat. Vannak erőképei az ilyen típusú szakmai fórumoknak is, amik, amik valahonnan elkezdődtek egy ilyen, egy ilyen soffműszerű rendezvényből, és ma a világ legfontosabb rendezvényei közül. Látom, hogy lassan felvesztek embereket, nap ismerkedtem ott a népsorral meg a fényképekkel, és akkor itt szeretném elmondani azt, hogy Jakab Ferenc professzor nem kapott engedélyt nagy valószínűséggel a kormányzati központtól, mert hogy kiderült nem a Pécsi Tudomány Egyetem dönt ebben, úgyhogy Jakab Ferencel nem fognak megismerkedni így a Kejfejancsi által, viszont Falus András professzor és Duda Ernő professzor lesznek egyebek közt hétfői vendégeim, hogy az angliai tudósítón visszajeleze, vagy sem, nem tudom, a bejelentkezett valaki, hogy adná egy angliai tudósítást, én pedig mondtam, hogy hajrá, de egyelőre ezt még nem tudom megmondani. Ha netán ott valaki, a te általad vezetett kutatási igazgató nyilatkozni akar, akkor ott mi lesz majd a rend? Mármint, hogy ki, ki engedélyt, annyira? igen, tehát te, hogy megy, igen. Tehát a kommunikáció az milyen módon ma van intézvel, vagy nem intézvel, és milyen jelentősége van egyébként a ti e, jelenlétetek a kommunikációs térben? Hogyha az ember beírja, hogy egyes hogy intézet, akkor kidobja, hogy a New York Times-tól a mongóliai napilapokig mindenhol idéztek benneteket, mert hogy valamit mondtatok egy újságban. Mi ezt igyekszünk valamennyire befolyásolni, hogy milyen kép alakul ki rólunk, de ez nem egy ilyen, ilyen arikus katonai szervezet. Én általában jobban hiszek ilyen téren a, a megbeszélésben. És mi mindig, hogyha jön egy felkérés, hogy valakinek nyilatkozzunk, és előfordul az is, hogy eléggé groteszk felkérések érkeznek, akkor azt meg szoktuk beszélni. Tevezünk grotesz felkérésnek. Majd megmutatom a kérdés Jó, rendben van. A csütörtök még áll? Természetesen. És aztán áll még az az utolsó péntek is, az ünnep előtt? Az még inkább. Jó, tehát akkor beszélt, beszéltél És a lányod is beleegyezett, Vagy őt is hozzád? A lányomnak sem volt ellenvetése. Jó, nagyon szépen köszönöm. Tovább a sikereket. Viszont kívánom. Szia. Szerhúz. Önök Filippon gábor hallották. Igaz, akkor a mai nap szerelik fel a hívásszám azonosítót, legalábbis erről tájékoztattak, és annak a hatékonyságának a függvényében fogom megkeresni, hát a működtetésének a függvényében Gaudi Nagy Tamást, akinek mindentől független szeretnék fel megköszönni, felajánlott felálljálhat segítséget. A vonalban Navracs és Tibor, hallom, úton van. Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon rosszul hallom most. Mikrofon próba, 1-2-3, most Most jobb. már tökéletes igen, tökéletes most tökélete. egyre jobb, egyre jobb úgy is van. Mindjárt ott leszek ön mellett. <gül> Jó. <gül> Azt kérdeztem, hogy hova megy, mert hallom, autóban van, vagy valami tömegközlekedési eszközön, Jöjj. vagy az utcán. Autóban győrbe megyek, győrbe megyek. Óvatosan, mert valami esik, ami csúszik. Igen, igen, de hát óvatos, Én óvatos ember vagyok, tudja. Um, jó, hát tudjál mit, akkor kezdjünk közlekedéssel. Arról még úgyse beszéltünk, mit szól ahhoz, hogy milyen az ellenzék szerint legalábbis botrányos uh, jegyáremelés történt, vagy történik Veszprémben. Tud, Látam, róla? Hát, Tud róla? Tudok róla, tudok róla. Nem örülök neki, de biztos meg volt a gazdasági begalapozottsága a döntésnek. Szerintem senki sem jó kezében emeli egy árat, innen gondolom, hogy, hogy megvolt az oka annak is, hogy a V-busz emeli az árakat. Mennyire van tisztában a részletekkel? A ja gyár hogy, hogy a busz Igen. Hát, nagyjából, nagyjából. Ugye ez az egész történet, a veszprémi tömegközlekedés története abban az időszakban kezdődött, amikor én nem voltam itthon ezért teljes.. Teljesen nem, nem vagyok, minden információ nincsen azokomban, de úgy valamennyire tudom meg, hallom meg, ez úgy izgatja a városi közvélemény. Filipov Gábor után Navracsis Tiborral beszélgetek, vagy Navracsis Tibor beszélget a nézőpont kérdése. Azt éli a Hartman Ferenc, aki az ellenzék csatár sorában foglal helyet, hogy a indulás indulásakor azt ígérték, hogy 2019. szeptemberétől Vadonatúj elektromos buszok látják majd el a közlekedési közszolgáltatást, az ígéret nem teljesült. Igen, kérdés? Nincs kérdés, tud-e részleteket, hogy miért nem teljesült? Nem mit hogyha ön tehetne róla. Nem tudom, hogy miért nem teljesült, hogy szinte egyet. <gül> nem, nem is érzem, hogy kellene tudnom, vagy nem, nem tudom. Tehát, mondom, Me, nem voltam biztos. Mennyire amikor... igénybe a tömegközlekedést? Veszprémben egyáltalán nem, mert ott vagy gyalog megyek, vagy, vagy biciklivel, vagy autóval. Tehát ott ez, ez mindig más. Ott, ez ha Veszprémben az ember át akar menni a város egyik széléről a másikra, akkor azzal a tempóval, amivel ön gyalogol, az mennyi idő? Gyalog? Hát szerintem egy 40 perc. A, a, a, az még egy kicsit kényelmesebb tempó is. Ugye ez egy térben... Térben nagyon kis uh, helyen elhelyezkedő város, mivel ugye, ugye nagyon tagolt. Ebből adódóan nem olyan, mint egy alföldi város, ahol nagy távolságok lennének, hanem ez úgy szépen uh, kis helyen elfér, úgyhogy egy, egy, egy könnyen, könnyen sétálható város. Budapesten még egy Budapest gyakran közlekedik tömegközlekedéssel. Budapesten szoktam. Hát, hogy milyen gyakran ez, hogy ilyen heti vagy napi, vagy... Nem, nem, nem. Ne, köszönöm szépen. Még hát egyenlően nem, nem dolgozom nem semmilyen gondol... közvélemű kutatónak. Nem, de az a gond, hogy gyakran, viszonylag gyakran. Bérlete viszonylag van? Gyakran. Bérletem nincsen, egyet szoktam benni általában. Az uniós biztos, amikor volt, akkor azzal együtt jár, hogy Brüsszelben van bérlete? Mi? Nem jár együtt. M nem. Tömegközlekedési bérlet? Nem, nem. ott autót, szólt azt, tudom, autót azt tudom. Ternap eszembe jutott, nem mondhatok részleteket, mert nem lenne illendő, de valakiről szó volt, akinek egy családtagja a Brüsszelben dolgozik, miközben ő nem, és ennek az előnyeiről, hátrányairól volt szó, itt abba hagyom. Azt kérdezem, hogy így vissza gondolva. Uh, mekkora jelentősége volt annak, hogy ön is így élt, hogy ön ott volt, de a családja nem követte, tudom A családja nem követett. nem volt hát olyan nagyon nagy jelentősége abból a szempontból, hogy, és ezért is született az a döntés, hogy a család nem követ, hogy, hogy állandóan utaztam. Tehát én, én nagyon kevés időt töltöttem Brüsszelben ahhoz képest, ahogyan gondoltam az elején. Én úgy gondoltam, hogy biztosnak lenni az egy sokkal hogy mondjam, hivatal, központúbb munka. Megjegyzem, hogy ez, ez attól is függ egyébként, hogy milyen területen van az ember, mert vannak azért a, a bizottságban is olyan területek, a, aminek a biztos a jobbára büsszelben tartózkodott, és jobbára a, a, a, a hivatalban, vagy a székházban. De az én területem az ugye olyan volt, ami, hogy úgy fogalmazzak, sokkal inkább, sokkal kevésbé hatósági jellegű, mint inkább politikai jellegű, nem az ideológizáltságát tekintve a dolognak, hanem abból adódóan, hogy sok rendezvényen vettem részt, sok országba kellett utaznom, ilyen eseményközpontú tárca volt, fogalmazunk így. És ebből adódóan én gyakorlatilag mindennapra küldtem, így aztán az, hogy a család Magyarországon volt, vagy, vagy Brüsszelben volt, lett volna nélkülem, ennek gyakorlatilag nem volt jelentősége, és ezért öntöttünk úgy, hogy akkor, akkor ők inkább itthon maradnak. A kérdés nem teljesen normális, mert a COVID-ból adódóan ugye van egy sor korlátozás, de ha ezt leszámítjuk, miközben ez nehéz, mennyire hiányzik az utazás? Ugye, szerencsére én szeretek utazni, sok utazásban van részem, így is, de most autós utazásokban van a részem, a repülős utazás egyáltalán nem hiányzik. És az, hogy a világban szanaszét közlekedik. Illetve most nem közlekedik. Egyelőre az sem. Azt hiszem, hogy ilyen detoxikációs időszakban vagyok most éppen. <gül> annyit utaztam a, a 14-19 közötti időszakban, hogy, hogy elég képes lakokat nézegetni nekem ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy utazó. Európát nagyon jól. ne, ez túlzás, ez biztos nagyképülem, hogy Európát elég jól megismertem. Más-más földrészekre, nyilván most már lassan azért ébredezik az emberben az át, szívesen elugrana, nem tudom, hogy ilyen ide vagy oda, de azért ez, ezt meg -e -e most sok tudom uralni ezt a vágyat. És látom a Navras cicsot, amint éppen azon gondolkodik, hogy most ez ide-odát, azt most megnevezze vagy sem, és aztán azt mondja, hát elutazzam ide vagy oda, de ez csak itt egy megjegyzés volt, nem kötekedés. Um, én azért szomorúan hallgattam ma a hírekben, hogy ez kitolódott február 1-ig, szóval uh, a legkülönbözőbb okokból van mehetnékem. Uh, ehhez képest most, hogy detoxikáció vagy sem, eh, relatíve jól bírom, nem viszket a tenyerem és nem mozdul a lábam, de ha lehetne eh, szerintem az első napon elmennék valahova. Hát, ha nem lennék két lakít, tehát nem lenne ez a Veszpré Budapest eh, létem itt, akkor, akkor biztos, hogy nekem is nagyon nagy vágyom lenne már utazni, de ez meg kell mondjam, hogy, hogy nekem ez. Szóval, igazából az utazás az azt hiszem nagyon földrezi távolságtól függ. Tehát én nem a Maldiv szigetekre vágynék, hanem arra, hogy legyen egy, egy más környezet, más emberek, és a többi. És ezt a vágyamat az ilyen észak-dunántúli csatangolások egyelőre tökéletesen kielégítik. Én amúgy is annak idején is sokkal jobban szerettem Közép-Európában turistáskodni, mint Még az egzotikus utazásoknak soha nem voltam hívet. Tehát én nem az a fajta vagyok, aki januárban fölül egyre külére is elmegy tájföldre, hogy mert nem bírja tovább D-vitamin nélkül, vagy nem tudom, hanem... Pedig a D-vitamin napos külön jelentős, igen, igen, az hallom, hogy nagyon komoly lobby volt most mellette. Ugyanakkor az, az megérdekel, hogy poszonyba elugrani, Krakóba elugrani, Zágrádba Egy. elugrani, Belgrádba, Bécsbe, e, Igen, Bukaresbe... Ezek igen, ezek érdekelnek. Ez ilyen autós, autós vonatos táv engem mindig is sokkal inkább érdekelt, mint a repülőstáv. Az Azért Japánba elmennék most már megjönni. Ez meg azban tulajdonképpen Japán volt, hogyha így rákérdez. És Japán miért? Japán szeretem, nem tudom. Ez, hogy, Jó, rendben uh, van, tudom uh, Vietnámot van. is, Vietnámot is. Vietnámot csak egyszer volt szerencsém járni. Japánban háromszor voltam, de valahogy, nyilván a japán konyha is, tehát uh, az, is szerepet játszik bennem, meg azt nem tudom, hogy ott élni e de. A lakások. Kicsi lakások. Hát Magyarországunk sem van elképesztően nagyobb, főleg, hogy valaki lakótelepen él, vagy lakótelepen nő. Szóval Én akkor... ott tudom, hogy Japánban ahhoz képest is sokkal kisebb lakásokban. Igen, volt. Igen, hát igen, igen, nem, nem, igen, ez így van. Ez így van. Ráadásul sokkal tovább élnek kis lakásokban, mint mi viszonylag nagyobb lakásokban. Igen. Kis lakásoknak van egy titka, de valószínűleg nem. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy eddig megúszta, tudtam el a betegséget, holott megjósolta talán pont nálam, hogy ön az első között lesz majd akár az életmódjából adódóan, aki megbetegszik. Mindaz, ami a COVIDdal kapcsolatos, az hogy hat önre? A személyes életemre Kevésbé. A, a, az, ar, arra vonatkozom, hogy mennyit gondolkozom azon, hogy ez mennyiben alakítja át majd az életünket a jövőben, vagy egyáltalán már most mennyire alakították az életünket, az, az sokkal inkább. Tehát azon sokat gondolkozom, meg úgy sokat játszom a gondolattal, hogy akár ilyen hétköznapi dolgok, tehát ami, ami nekem nagyon mulatságos, még a bornétnak is tűnik, de az, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt mennyire egyértelmű volt, hogyha két ember találkozik egymással, akkor, akkor, akkor kezet fognak egymással. Ez egy nagyon két érdekes kezdeti. dolog, mert én például egy sor emberrel kezet fogok, és nagyjából olyanok vagyunk ilyenkor, mintha egy titkos szektatagjai lennénk. Igen, Tehát azt mondja igen. ezzel a másik, hogy ba meg te is azok közé tartozol, a Nem adj vagány. Hagy, ne, ez, ez egy fontos dolog, amit nem arról van szó, hogy vagány. Tehát az is lehetséges, hogy előtte kézfertőtlenítünk, de hogy mi ezt megengedjük magunknak, és nem ezt a másikat csináljuk, ami egyébként szintén adott esetben sok mindent lehetővé tesz. Semmi közöbb nincs hozzá, és aztán átugrunk a közéletre. A veszprémi rokonságot azt milyen távolságból látja? Közeli távolságból, vagy látótávolságból, vagy sehogy, vagy semmi közöm hozzá. Meg közeli, sok, távolságból, sok közeli távolságból, de sokkal ritkábban. Uh, kö... Föntartjuk a kapcsolatot, már a, a, a meglátogató meglátogató őket, de, de mostanában azért már sokkal ritkábban, mint azt, meg akár mint a nyáron is. Akkor térjünk át a huszadikai dolgozatára. Őha, már nem ez mikor volt, mert héttel ezelőtt. 5 benne az Európai Unió biztosan különbözik a Szovjetuniótól. Igen. Írt a -tibor. Ki Tibor. a dolgozatát. Ötöst kapott kapott egyébként. Szóval Köszönöm szépen. Nagyon szívesen kerestem hozzá, ez nagyon érdekes, azt nekem, hogy van egy olyan dolog, ez önnel is lehet kapcsolatos, mit mondott Navracsics 2005-ben, 2008-ban, de most nem sorolom, mekkora jelentősége van annak, hogy egy politikus adott esetben egy és ugyanazon dologról egy bizonyos időtávon belül mennyire mond egymásnak szöges ellentétét, vagy csak hasonlóakat. Tudom, hogy a kérdés rossz, hiszen konkretizálni kéne, nincs kedvem konkretizálni, Nem. fogunk ennél konkrétabban is beszélgetni a Szovjetunió és az Európai Unió kapcsán, de azt kérdezem, hogy maga a jelenség avval ön hogyan van, független attól, hogy kapcsolatos, vagy függően attól? Hát ö, igen, a, általános válasz per a persze az mindig az lenne, hogy az a szerencsés, hogyha, hogyha az ember következetes és a a különböző időpontokban tett megszólalásai ha nem is Jó, teljesen De az hatalmas igaz, hatalmas hogy csak az ökör következetes? Vannak olyan helyzetek, amikor azt hiszem, hogy igaz, hogy csak az ökör következetes. Magyarul megenged? Um, én megengedő vagyok, az élettel kapcsolatban általában megengedő vagyok, és az élet produkál olyan helyzeteket, amikor az ember nem tudja. Egyrészt ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy egy ember rájön, hogy a korábbi álláspontja téves volt. Ilyenkor szükséges-e az, hogy ezt részletesen elmagyarázza bárkinek is, hogy miben változott és miért a véleménye, vagy erre nincs mindig szükség? Ez teljesen reménytelen. Ez egy teljesen reménytelen gyakorlat. Én nekem személyes tapasztalatból tudom mondani, én annak idén, amikor ellenzéki Frakcióvezető voltam, és ha jól emlékszem, 2009 körül a forint átlépte a 300 forintes küszöböt az euróval szemben, akkor ugye tartottam egy sajtótájékoztatót, amiben elmondtam, lehet, hogy 2008-2009, nem tudom, elmondtam, hogy az, hogy 300 forintot átlépte a forint, ez azt jelzi, hogy a kormány a gazdaságpolitikát folytat. Majd amikor rá 3-4 évvel teljesen más gazdasági környezetben, teljesen más viszonyoknak következően részben az infláció következtében is, meg az árfolyama nem tudom, micsoda. ismét átlépte a forint, már a Fidesz kormány alatt a, a 300 forintos árfolyamot, akkor, akkor többen az óra alá dörgölték, hogy na most miért nem tartok sajtótájékoztatót, hogy hibás gazdaságpolitikát folytat a kormány, miközben minden gazdasági mutató egyébként javult, csak éppen az árfolyam alakult úgy, ahogy alakult. Eleinte próbáltam elmagyarázni, hogy, hogy, hogy teljesen más minden, egyetlen komponens kivéve, és 300 forint, de akkor jöttem rá, hogy ilyen értelemben a racionális diskurzusnak egymással szemben álló felek között, legalábbis a magyar politikában, az égvilágon semmi esélye nincsen. Mert, mert ő nem azért mondja, mert nem érti azt, amit én állítok vele szemben, hanem azért mondja, mert úgy gondolja, hogy a. Az ugye ez, azért, ahogy ezt szokták leegyszerűsítve mondani, ez előbb-utóbb a süketek párbeszédévé válik. Hát ha minden, ha minden témára és minden álláspontra kiterjed, szerintem, azt miközben azt nem lehet megszüntetni, hogy totálisan racionális párbeszéd folyjon, azt lenne jó elérni, hogy bizonyos témákban racionális párbeszéd folyjon. De valóban egy kicsit úgy van, ahogyan ön is mondja, hogy azt hiszem a magyar politikában ma sokkal nagyobb arányt képvisel a süketek párbeszédben, mint a racionális párbeszéd. Én ezt nagyon rosszul tűröm. Meg hát állandóan kísérletezem az ellenkezőjével. Meg hát néha sikerül is ebben a szűkabb közegben, amit a Kejfej jelentést megvalósítani, de maguk a hallgatóim és a nézőim például olyan elánnal tolnak engem az ügyben, hogy legyek süket, hogy én nem is értem. Tehát... Azt gondolják, hogy ez valami árulás eh, ahhoz képest, amit ők gondolnak a világról, Igen. hogy én beszélgetek emberekkel egyáltalán, akiket ők például nem szeretnek, vagy akiknek a véleményével ők nem értenek egyet, és én csak nézek rájuk, mint Borja az új kapura, egyre, újabb, bár én és sose láttam borjut, amelyik az új kapura néz, ő látott már borjut, amelyik az új kapura néz. Nem, hát ugye az, én lakótelepi gyerek vagyok, ezt, hát ezt hát én nem én mondani. Én viszonylag ritkán fordul elő, hogy borju új kapus sem tudjak, de, de borgyú hát hát. De az a szó, amit használtad, hogy nagyon egy biztos, hogy hasonlítunk. Nem az új a lakótelep értelmében, hogy ő sem látott, én sem láttam. Igen? Tehát az árulás, hogy, hogy Magyarországon ez egy alapérzés, egy alaptömegérzés, mindenkinek, hogy aki nem ért vele egyet, az nem csak egyszerűen különbözik valamilyen nézetben, hanem elárulja Jó, Ez őt. nem volt mindig így? Ezt a politika csinálta? Nem, de ez most így. Hát nem tudom, hogy a politika csinálta-e, vagy az ember, vagy, a, vagy, vagy ez a történelmi traumákból adódóan... Én a 80-as eh, években egy, ezt nem értem ez, ez, meg. Az árulást? Nem, hogy ilyen... Hát, már az árulás én nem igen, vagyok benne biztos, ne, nem, nem, most, nem, nem most igen, nem igen. Nem, főt, nem, nem, megadtam át... magam, igen, volt ilyen, csak nem ilyen elánnal. Ez igaz, igen, de hát igen, de azért mondom, hogy szerintem a magyar néplélek, vagy a nemzet karakter, a szabad ilyen szavakat használni, abban egy kicsit különbözik a, a többi néptől, hogy mi állandóan árulást szimatolunk, árulásra gyanakszunk, és akkor is, amikor amikor valaki egyszerűen csak nem érte egyet a legnagyobb jó szándékkal vitat néhány mondatot, mi azt rögtön a lojalitás felmondásaként értelmezzük. Amikor ön megérte ezt a dolgozatát, amire ötöst adtam, öt belül az Európai Unió biztosan különbözik a Szovjetuniótól, akkor valójában ezt mi váltotta ki? Ugye írja, hogy az utóbbi időben talán elsősorban az Untiós intézményekkel deredem, deredem, deredem, de ezzel együtt. Hát ez, hogy én azt látom, hogy a jobb oldalon, amihez tartozónak vallom magam, egyre több ember, kezd divatos, divatos tényezővé válni az, hogy, hogy gyakorlatilag Brüsszel az nem más, mint egy új Moszkva. És kell nem is találhat. azt árulj el nekem, hogy az ön meghatározásában az, hogy ön a jobb oldalhoz tartozik, az egy hanyadik ismérf. Ugye ebben tartozik, hogy ön férfi, vagy magyar, hogy családapa, és itt tovább, és itt tovább. Hagyadik is lehet az, hogy ön a jobb oldalhoz tartozik? Ezt csak azért kérdezem, mert rendszeresen betelefonálnak ide, vagy más betelefonálós műsorokba, és azt mondják, hogy ahhoz képest, hogy én jobboldali vagyok, vagy ahhoz képest, hogy baloldali, és én frankon nem értem. Tehát én az emberek között nem a jobb vagy baloldaliságok között teszek különbséget, beleértve, hogy a saját identifikációjukról aztán menet közben kiderül, hogy se nem jobboldaliak, se nem baloldaliak, hanem hülyék. Most ezt nem őre gondoltam, hanem hogy egyébként betelefonálókból nagyon sok hülye van, aki egyébként magát jobboldali vagy baloldaléként definiálja, miközben elsősorban az derül ki róla, hogy hülye, lehet, hogy jobboldali mellékesen, de Arról nem tesz a bizonyságot. Szóval ez önnél milyen is. Nem, nem jelentős ismérve a saját magam identitása szempontjából, tehát mondjuk ilyen ötödik, hatodik, etedik, de azt látom, hogy mások számára vannak emberek, akik számára az nagyon fontos, hogy például, hogy áruláshoz visszatérve, miért mondok én ilyeneket, hiszen én jobboldali vagyok, vagy e, egészen normális ember lenne, ha nem tudnám, hogy jobboldali. És, e, tehát, és ebből, ebből adodan ezt, ezt tudom, ezt az ember... Kicsit csodálkozással veszi tudomásul, nálam sosem, hogy mondjam, ember minősítő kategória az, hogy valaki baloldali vagy jobboldali, ez nem a minőségét határozza meg az embernek, hanem a egyéb tulajdonságait, ami alapján még lehet vele, vagy, vagy, vagy lehet vele normálisan beszélgetni, vagy nem lehet vele normálisan beszélgetni, de ez nem attól függ, hogy valaki jobboldali vagy baloldali, hanem attól függ, hogy éppen milyen. De Ezt ennek. akkor valójában a, a jobboldali társainak írta? Vagy mindenkinek írta, de különösképp a jobboldali társainak? Hát különös, igen, mindenkinek, de kép a, a jobboldali közvéleménynek, ami egy hálátlan feladat, mert... Ugye, nem is vették itt, át nagyon? Nem, nem, persze, mert ez, ez, ez nem... Ők úgy érzik, hogy, hogy ez, ez ilyen... Ugye van, van, nem csak a jobboldali, és a baloldal is ez... Egyrészt másrészt emberek, akik nem tudnak úgymond karakteres véleményt mondani, engem rendszeresen ebbe szoktak sorolni, aki ami egyes egy szinonimájává válik annak, hogy, hogy megkerülöm mindig az állásfoglalást. Ez én azért nem... képes az ellenkezőjére. Én ezt, pont, ezt akarom mondani, én azt szerettem volna ezzel is megyni, attól még, hogy valaki nem tesz egyenlőséggel az Európai Unió és a Szovjetunió közé. Lehet nem kezelni az Európai Uniót. De, de azt állítani, hogy az Európai Unió az az új Szovjetunió, azt szerintem, azt szerintem egy... Mert hogyha azt mondják, hogy a Szovjetunió az új török-oszmán birodalom, az még ilyen többkövesebb fenntartása a historikus, de azért rendben van, de olyan alapvető különbségek vannak az Európai Unió és a Szovjetunió között, amit az én gyomrom nem vesz be. Tehát ilyenkor úgy gondolom, hogy hogy az ember billentyűt, ragad, és akkor, és akkor legalább leírja, meg néha nyilatkozatokban elmondom, amikor rákérdeznek, hogy én ezt nem tartom, hogy mondjam, azt nem, azt mondom, nem, tartom. Nem, is, nem is tudom, tehát nem tartom fel váznak az Európai Unió. ben tartunk e, azok, akik az Európai Uniót a Szovjet Unióhoz egyáltalán nem értik, mi a... Demokrácia. Ugyanígy nem értik azoknak az embereknek a fontos szerepét sem, akik megvédték a demokráciát és harcoltak érte, mondta a Juncker előtti e, bizottsági elnök. Bárhozó. igen. igen. Van igen van a... ön úgy foglalta össze, nem megszállás önkéntes csatlakozás, az első és talán leginkább kézenfekvő érv. Hozzátéve, hogy mi akartunk belépni az Unióba, és nem kényszerítettek bennünket erre, vagy nem ők akartak csatlakozni hozzánk. Kettő nem ők akartak minket, hanem mi akartuk őket, tehát ez a második pont. Egyetlen párt volt, amelyik jelentősen nem akart. Csatlakozni ez a Magyar igazság is életpártja volt, harmadszod, nem KGB EU, az Európai Unió nem alkalmaz a polgáraival szemben, sem a megfigyelés, sem a megfélelmítés, sem pedig a fizikai megtorlást nem öli meg a polgárait, vagyis nem hasonló, hanem éppen ellenkező. Négy nem állam, nem diktatúra, az Európai Unió, nem állam, a Szovjetunió pedig egy erősen centralizált kommunista állam volt. Az Európai Unióban egy ötlet megvalósulása, a leggyorsabb esetben és a legnagyobb erőfeszítések mellett is legfeljebb, legalább. Nem legfőbb, legalább másfél év. A Szovjetunióban ez legtöbbször egy telefonhívásnyi idő volt, majd öt nem rabol, gyakorol e, bármilyen döbbenetes tény az Európai Unió, nem rabolja el a tagállamok szuverenitását, hanem csak azokban az esetekben tud eljárni, amelyekben a tagállamok felhatalmazást adnak rá. Szemben szóval a Szovjetunióban, ahol sohasem nyílt arra a lehetőség egyetlen tagköztársaságnak, de még a gyarmatbirodalomhoz tartozó névleg független országoknak, így Magyarországnak sem, hogy elmondja a véleményét, nem hogy még meg is tudja akasztani esetleg a döntéshozani folyamatot. Majd Ceterun Cenzéó azt írja, tudom persze, hogy mindentől független vozó lehet tenni a Szovjetunió és az Európai Unió közé, éppen azért azonban, hogy kritikus pillanatban ne tévedjünk nagyot, jó fejben tartani a lényegi különbségeket. Én időnként nézem a Hírtelevíziót, de különösen a Pesti tévét, és már nem az első alkalom a pestisrácokkal gyakran találkoztam, akik ugyan fiatalabbak nálam, de annyival nem, hogy a saját múltamról úgy beszélnek, a 70-es és 80-as években azért én már éltem, minthogyha e, e, szembenézek azzal, tehát mint amikor az LGT együttes annak idején az RTL Klub 20. század vagy 21. század műsorában beutatták, mint ellenállókat, na most ugye az LGT-ről sok mindent lehet mondani, hogy ellenállók voltak, azt nem. E, azt kérdezem öntől, hogy amikor a kö... Hát a Szovjetunió megszűnt azért az nem olyan nagyon régen volt. Tehát amikor ö, olyan dolgokat, amelyeket egyébként akár meg is élhettek emberek, talán meg is élték, ö, vagy a következő generáció, amely azért ezt nem űrtávolságból látja, ennyire másféleképpen látja és interpretálja, mint ahogy ön, akkor... Akkor annak miben látja az okát, miközben a sajtos tésztára? Ön is azt mondja, hogy sajtos tészta, és ők is azt mondják, hogy sajtos tészta. Ám, eljön egy pillanat, amikor azt mondják, hogy az Európai Unió az a Szovjet Unió, és nem tudom, hogy mi történik akkor. Hogyan válik az Európai hogyan nem lesz az Európai Unió sajtos tészta. Én ebben, én ebben mindig egy kicsit. Egy kompenzációt látok. Tehát van ugye. Hát ahogyan annak idején volt az a tréfa is a volt, hogy a magyar ellenálló és fasizták szövetségének a tagsága csak nőtt az idővel, nem csökkent. Ugye egyre több, egyre több partizán lett, ahogyan haladtunk előre az időből, 80-es években már egészen sok partizán volt. Tehát én nem, én nem voltam hős. Én nem is voltam a rendszerváltásnak sem hőse. És, de vannak olyan emberek valószínűleg, akik nem tudnak megbékélni a saját korábbi, múltjukkal, és nem tudnak abba beletörődni, hogy ők nem voltak hősök akkor, ezért a mostani radikalizmusukkal, vagy a, a, a történelem átírása, a személyes történelem átírásával megpróbálják azt bebizonyítani, hogy ők tulajdonképpen hősök voltak. Hát, ha egyetemben úgy Ez A tartozik. Azt áruljál nekem, hogy ez mennyiben függ össze, ha én ezt jól látom, ha rosszul, akkor töröljük, hogy annak idején az embert például az olasz hegyi vadászok, tehát Engemet, ve velem az olasz hegyi vadászokat akarták megutáltatni, Igen. miközben életemben nem láttam még olasz hegyi vadászokat, később sem. Miért akar a mai politika állandóan, tehát ez valaki megírta a, -a Veli, vagy valaki, hogy állandóan szükség van ahhoz, hogy kép legyen, ahhoz, hogy egy hatalom működni tudjon? Mint a 1984-ban. Kell egy ellenség? Igen, azt hiszem, igen, az, az szokott, uh, szokott segíteni. Egyéb ez olyan, a, a só? ez közös... egy szükséges dolog? Ami, ami... Hát az ember mindig, mindig, egyrészt mindig valakikkel határozza meg magát, együtt, másrészt pedig valakikkel szemben határozza meg magát. És ez, ez az, ami azt hiszem, hogy, hogy ilyenkor mindig, mindig zajlik. Tehát a politika előbb vagy utóbb valamilyen szintű ellenséget azonosít. Én ezt Tehát értem, ez... de itt egy olyan ellenségről van szó, amelynek a képét én magam alakítom. Tehát az az ellenség nem is olyan, mint amilyen, de én olyannak akarom láttatni, és ezért leírom azt, hogy olyan, mint a Szovjetunió, miközben aki egyébként a Szovjetuniót látta, az azt mondja, mint ön, hogy de hát az nem is ilyen volt, de aki ezt megteszi, az azt mondja, hogy ne haragudjál, de nekem ehhez semmi között. Uh, igen, de hát ez, ez mindig a mutatokat utállítása. Tehát múltak, olyan, a, a leírnám, ütlái, egy tehát... ökröt, ami egyébként, hogyha látná az ember, akkor azt mondja, hogy ez nem lehet az ökör, mert ahogy ezt leírták, az nem emlékeztet arra, mint ami itt jön velem szembe. Ezt hogy oldja fel az ember? Hát én szerintem, én most elnézést, egy kis szerint képességű írásomat, amit ön ötösre értékelt, azt megpróbálom jelentőségteljesebbnek feltüntetni, de pontosan ezért is a fiatalok számára is fontos szerintem, hogy ezért rögzítsük, mert egy fiatal, aki nem élt a szovjetinő időt. Én nagyon nehéz elmagyarázni a mamár, a szocializmust olyan fiataloknak, akik nem értek a szocializmus időszakában, mert számukra ez -e, hogy az Auschwitzról nem meséltek a szülők, azt értem, de a szocializmus az nem Auschwitz. A szülők, a szülők azok nem meséltek semmit, hogy a gyerekek ennyire elfajzottak, vagy a történelem oktatás ennyire szahar? Szerintem egyrészt nem meséltek sokat, másrészt pedig, amit mesél... Igen, ne, azt hiszem, nem, nem meséltek. Valakinek vagy... ma a családok... Nem, nem. Az emberek jelentős része egyszerűen túlélte a, túlélte a szocializmust, a, a demokratikus átmenetet, és aztán... Mással voltak elfoglalva a munkahelyet, kerestek maguknak, a gyereket tanítottak. Nem beszéltek nagy rendszerekről, hogy hogyan működött az rendszer, hogy hogyan működött tervgazdaságban. Már nagyon nehéz egy elmagyarázni elmagyarázni, hogy mi az a tervgazdaság. És, és ebből adódóan szerintem ez, ez kikoppik ez a tudást. Nem is Mind Mindahogy annak idején is az volt, hogy hogy sok szempontból 56-ról otthon nem, nem nagyon meséltek, mert azt mondják, hogy ezzel inkább ne foglalkozzál fiam, Hozdom a Tegházira. Okay. És okay. igen. Igen, csak ez, hogy egyszerűen ez, a szocializmusban már én úgy, én úgy gondolom, hogy nem szerepel uh, alapvetően a családi történetekben, vagy a családi legendáriumban. Esetleg ilyen személyes történetek kapcsán, de, de valójában úgy, mint politikai elemzés, mint rendszert megmutató dolog, úgy, úgy nem. Nem fogom azt kérdezni, hogy amikor egy politikus beszél, azt mennyire gondolja komolyan, mert az egy önálló beszélgetésnek lehetne a témakör, és az sem biztos, hogy értelmes lenne. Minden esetre egy az ország életét alapvetően meghatározó ember. 2009. január 20-án a magyar nemzetben azt írta, beleértve, vagy azt nem lehet megtalálni azt a számot. Tehát mindegy idéz idején próbáltam hosszú perceken keresztül megtalálni a 2009-es vezércikkét Orbán Viktornak, de nem sikerült. De azt írja Orbán Viktor, hogy Brüsszel, tehát nem Moszkva, még ha a Varsói Szerződésből és a KGST-ből épp csak szűk két évtizede szabadult nemzetként érzékei fülünk is van az ehhez hasonló tetszel, tetszetős áthallásokra. Ez 2009. január, tehát eltelik aztán 12 év, és lesz aztán 21, de közben megállhatunk, mert három évvel később már az hangzik el, hogy nem leszünk gyarmat, jól ismerjük a kéretlen elftársi segítség természetrajzát, is felismerjük akkor is, ha nem vállapos egyenruhában, hanem jól szabott öltönybe bújik, egyenlőséget követelünk a magyaroknak, nem leszünk másodrendű európai polgárok. Azt kérdezem Öntől, hogy volt-e már olyan... Nekem, nekem nemrégen volt egy beszélgetés egy fideszes potentáttal, nem mondhatom meg, aki elmesélte azt, hogy az ő egyéni sorsának az alakulását szolgálja azzal, ahogy beszél, tisztában van azzal, hogy abban ellentmondások vannak, és tisztában van azzal, hogy az nem kvadrál azzal a képpel, ami bennem róla él, de neki erre van szüksége. Azt kérdezem öntől. Ezek az idézetek, beleértve az, ahogy ön öt pontban összefoglalta, és az a folyamat, ami elvezetett oda, hogy 2020. novemberében megírta ezt, e, ezt egyébként ezen idézetek gyűjteményének a folyamába be lehet illeszteni? Az én idézeteimnek a gyűjteményének nem a az Nem az öt pontot, tehát azt az öt pontot, amit ez ügyben megszűnt. De az, hogy ön e tehát, hogy Nem, én... hanem hogy ez összefüggésben van-e mindazzal, amit én előtte elmondtam? Ja, nem tudom. Engem, engem. Én fontosnak tartom azt, hogy az ember a politikai integritását még a folyton változó körülmények között is igyekezzen megőrizni. Ez nem mindig sikerül, nekem sem mindig sikerül, de én ezt egy fontos tulajdonságnak tartom, tehát ilyen értelemben igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nem tudom, önvezet vagy bárki más vezessen óvatosába, ön, mert csúsznak az utak. Viszont hallásra! Viszont hallásra. Önök Navracs Tibor Tibort hallották. A lehet? csapált, vagy elszívó korruált, vagy a korruált, vagy beszélgetésben. korruált, téged a korruált, vagy elszívó korruált, vagy elszívó itt, azt nem én használom. Én ezt értem, ez kiderült. Miután a beszélgetésünket nem csak miketten hallgatjuk, ennek következtében kezdek ezzel a témával. Hihetetlenül sok dolog van most, amivel kapcsolatban kérdeznélek téged. Ez pedig egy olyan Téma, amit egyszer már megpendítettél, most pedig lassan a történet a zuglói befejezéséhez köz közeledik. Ez pedig javaslat a Zuglói Filharmónia non-profit Kft. üzletrészének átruházására, amit alapvetően nem zugló, hanem a bonyolult nevű, mozaik szóban egyébként csak emminek nevezett minisztérium kezdeményezett. Mesélj erről valamit, légy szíves. Sok mesélni való nincs rajta. Az Zugló egyébként Budapesten, ha jól tudom, egyedüliként tartott fenn egy félharmonikus zenekart, ez volt az uglói félharmonikus zenekart, és ennek az átadásáról állapottunk meg még tavasszal, Közel fél évig tartott, hogy ezt a munkát elvégezzük, és ezt meg de értem, de. Mi, tehát hogyan reagáltál arra a megkeresésre, amikor kiderült, hogy ugye általában plusz feladatokat szoktak adni egy önkormányzatnak, az viszonylag ritkán fordul elő, vagy fordult elő az elmúlt időben, hogy valamit el akartak tőle venni, vagy olyan dolgokat vettek el, amelyektől egyébként nem szívesen vált meg. A zuglói félharmónia melyik kategóriába tartozik? Azt nem mondom, hogy szívesen váltam meg tőle, viszont uh, semmiképpen nem mondanám azt se, hogy egy kerületi önkormányzat fent tudna tartani tartósan egy filharmonikus zenekart. Tehát ebben az értelemben nyitott kapokat zöngetett. Mi pont arról tárgyaltunk a zenekar vezetésével uh, már tavaly évben, hogy milyen... Uh, gazdasági kényszerek vannak velünk, és mi az, amit nekik is többletként elő kell állítani. És feltételezem, hogy megfelelő lobby munkát folytatva rávették az emmit, hogy községszorosabbra az együttműködésüket, tehát hogy legyen az emmi a fenntartója. Én ennek személy szerint örülök, Ez az uglói filharmoniának a jövőjét akár pozitívan is befolyásolhatja. Ez a költségvetésben hogyan jelentkezett, hiszen aki elmerül a részletekben, az azt látja, hogy egy viszonylag magas összeg volt a támogatási összeg, de abban állami finanszírozás is részt kapott. Igen, tőlünk ebben az évben 100 millió forintot kapott az uglói félharmónia, korábban volt több, volt kevesebb, tehát ez volt az átlagos támogatottsági szint, viszont nagyon sok Egyéb közfeladatra már nem jutott elég forrás, és ezért, mivel mindenképpen keresünk, hogy hogyan tudnánk több forrás biztosítani, és elsősorban a szociális területen, és a kultúrának más területeire, ezért én önmagában attól nem vagyok boldogtalan, hogy az emi tartja fönn, az uglói filharmonia, ettől még egy olyan filharmonikus zenekar lesz, akik szívesen játszanak az uglói a kedvéért is, nyilván tudunk velük megállapodást kötni, eseti megállapodást erre, tehát a mi mozgásterünket, ha úgy tetszik, növeli, és az ugrójak élményét, potenciális élményét meg nem csökkent ez a megállapodás. Úgyhogy ahogy mondtad, ez most kivételesen egy olyan helyzet, ami mind a kétfélnek jó. Éjtelőnyed. Ugye azt írja az újság, nevezetesen az képviselőtestület, hogy a 2020 évi működéséhez Központi költségvetési támogatás 175 millió forint volt, közvetlen önkormányzati támogatás pedig 91 millió 750 ezer forint. térítendő támogatás nyújt, mint fenntartó és támogató havonta visszanemtérítendő támogatás formájában nem a nap vagyok eddig se az voltam, azt kérdezem, hogy ez azt jelenti-e, hogy akkor 91 millió forint felszabadul-e? Pontosan ez jelenti. 2020. október 6 napján megkeréséssel élt Fekete Péter a Budapest Főváros Zugló önkormányzata felé, amelyben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy professzor dr. Kásner Miklós miniszter a Zuglói Filharmi, a non-profit Kft. állami fenntartásba történő vételéhez elvi jóváhagyását megadta. És itt van előttem a levél, amelyben azt kéri Fekete Péter, hogy ahogy addig is, reméli, hogy ebben kült fog tudni működni Zuglóval, és hogy a példa mutatja, ez be is következett. Pontosan így van. Szerintem ez, ahogy megismétlem, egy olyan helyzet, ami mind a két félnek előnyös, sőt, mind a háromnak. Előnyös a, a két fenntartónak, a korábbinak és a jelenleginek, és előnyös az ugói félharmoniának, mert egy félharmonikus zenekar fenntartása, ahogy mondtam, nem egy, egy, önkormányzat, egy kerületi önkormányzatnak a feladata, és mi ebben az értelemben kivettük a részünket a, a kultúra támogatásából. eddig is, a jövőben is ezt fogjuk tenni, de kicsit kevésbé koncentráltam, mint hogy egy filharmonikus zenekar tartunk fönn, és a többire már jóval kevesebb energia is pénz jutott. Abban segíts nekem, hogy az mit jelent, hogy a társaság könyv nyilvántartási értéke, annak jegyzett tőkéje nagyjából 31 millió forint. Hát ezek eszközök, ö, alapvetően nyilván eszközök sok minden egyéb eszköz, amit a filharmónia az uglói önkormányzattól, vagy bármilyen más forrásból szerzett, ö, ezt jelenti, de mondom, mi abban állapodtunk meg, és ezt, ö, ezt is hajtottuk végre, hogy mi egy forintért adtuk át, tehát vázi ellenérték nélkül ö, adtuk át az uglói filharmónia tulajdonjogát, jogát, fenntartói jogát ö, az emminek, és ezt követően már nekik kell gondoskodni a zenekar napi működéséről, illetve a szükséges fejlesztések fedezetének biztosításáról. Igen, maga a szerződés, a megállapodás, fenntartói megállapodás megszüntetéséről, aminek ugye egyik oldalán az önkormányzat, a másik oldalán pedig a ulgói Filharmónia Nonprofit Korlátozott korlátolt Társaság volt, három pontban áll. Fentiekre tekintettel szerződő felek a fenntartói megállapodás az üzletrész átruházásának napjával, azaz 2020. 20 december első napjával közös megegyezéssel megszüntetik, ez ugye jövő héten ked lesz. Második pont szerződő felek kijelentik, hogy a fenntartói megállapodásban foglaltak szerinti elszámolás 2020. december 31- napjáig megteszik. Végül, de nem utolsó sorban jelen megszüntető megállapodásra egyebekben az elő rendelkezések az irányadók. Az a kérdésem hogy végül is ez együtt jár-e a Zuglói Filharmonikusok kivonulásával, mert tudtommal a próbahelyiségük megmarad, és a nevük is megmarad. Ez már innentől az emmének a dolga. Mi nyilván örülünk, hogyha a zenekart ebben a formában viszi tovább a munkáját. E, továbbra is segítjük a zenekart, ahogy mondtam, bizonyos önkormányzati eseményeken Igénybe fogjuk venni a zenekarnak a, a közreműködését. Nyilvánvalóan ilyenkor mi eseti jelleggel majd. Hiszen és a terem használatáról mit lehet tudni, hogy abban is lehet, hogy változás lesz? Nem tudok róla. Jelen pillanatban ez nincs napi renden, ez a kérdés. Mert mit mi? Hogy... Hát a terem változtatás. Tehát, az uglói filharmóniának kialakult struktúrája van, mi ebben nem terveztünk változást. A filharmónia tervezi, mert esetleg építenek nekik, vagy, uh, valami, vagy átköltöznek valami a vidámútra? Hát igen, tehát, de ez nem rajtunk múlik, úgyhogy erről őszintén És ezt ingyen bocsájtja az önkormányzata rendelkezésükre? Hát eddig, mint fenntartója, természetesen ingyen bocsájtotta uh, a használatba, meg pedig nyilván a jövőbeni használatba meg fogunk állapodni. Sokszor esik szó, itt most egy pontos vesző volt, a kisföld alatti végállomásának uh, a területéről, amivel kapcsolatban Fantasztikus elképzelések vannak, talán tervek is, amelyekből az elmúlt időben az ég egy a világán, semmi nem valósult meg, de permanensen olyan, mint ami annak idén a moké reklám volt, sokaknak ez már nem jelent semmit, semkor a film bemutatójával kapcsolatban azt, mondta, hogy jön, jön, de aztán nem jött semmi az ígény ott a világán, de ezzel együtt azon a jön-jön. És ez ugye összefüggésben van azzal a pavilon sorral, amelyről te az önkormányzati anyagban, illetőleg aki ezt megfogalmazta, egészen pontos leírást ad, miközben uh, uh, hihetetlen jó helyen van, egy közlekedésben forgalmas uh, helyen van, hát az a sor az nem válik E, zugló ékességével. A helyzethez hozzá tartozik, hogy ez fővárosi tulajdonban van, de e, amikor ennek a bérletét meg kell hosszabbítani, ennek köze van a zuglói önkormányzathoz is. Maga a bérlő, aki e, talán több üzletet is bérel, aztán kiadja, ez már részletkérdés, e, permanensen öt évre szeretne bérleti jogot szerezni, és permanensen egy évre kap, és most is az önkormányzat azt mondja, hogy egy évre kapja meg, ami egyébként többé-kevésbé azt is mutatja, hogy egy éven belül ott jelentős munkálatok nem lesznek. Mennyire beszéltem zöldségeket, és mennyire nem? Teljesen, de hogy a nézők és hallgatók is értsék... Nem, teljesen zöldségeket szó... beszéltem, vagy teljesen nem? Nem beszéltél teljesen zöldséget, de hogy ettől függetlenül mindenki értse. Igen. Mégiscsak arra van szükség, hogy ezt kicsit tisztába tegyük. Ez a bizonyos mexikói úti végállomás, egy meglehetősen lekoszlott és csomópont. Kaotikus állapotokkal, és valóban több mint tíz éve van napirenden, hogy a Milfao végállomásának a környezetében egy fejlesztés jöjjön létre, ami részben a csomópontot is rendezi, részben ezeket a kaotikusan parkoló és mindenféle. Ilyen, ilyen, hát nem túl esztetikus körülmények között árusító kereskedelmi pavilónok is egy egységes arculatot kapjanak, tehát ez napirenden van, de hogy se a fővárosnak, se a kerületi önkormányzatnak ebben nem lesz a következő hát két évben biztos, hogy saját pénze, ezért abban állapodtunk meg, hogy egy pályázatot készítünk elő, amelyben valaki megépítheti. Egyébként volt korábban egy ilyen, egy ilyen partnere, csak aztán Jött a válság, és az elvitte, hogy ki az, aki ezt a központot úgy megépíti, hogy a közlekedési csomópont létrejön. Tulajdonképpen az az ő közösségi hozzájárulása, és akkor cserébe építhet oda egy kisebb kereskedelmi és irodai funkciókat kiszolgáló Ez épületet. Ez zuglói vagy fővárosi kompetencia? Ez közös kompetencia. Ez most, ahogy látom, nincs a kertek alján, vagy mennyire van a kertek alján? Hát a kértek nincs, mert azért ez most tényleg nem az első számú fókusz, viszont pont azért, hogy ne legyenek becsontosodott állapotok, ezért valóban csak egy évre. Jó, beszélt, ugyanakkor tervezetés. ez azt is jelenti, hogy jelentős változás lesz? Jelentős változás? Hát nyilván nem, mert hogyha egy sikeres pályázatot lebonyolítunk, akkor is legkorábban másfél év múlva kezdődhet. Jó, csak arra utaltam, nem. hogy azt mondtad, hogy koszlott, és nem módonban cáfolni téged? E, igen, tehát jelentős változás csak a beruházás fog tudni hozni. Mert a koszlott az nem csak azt jelenti, hogy a faleveket söprő a szél, mert az összesöpörjük, hanem inkább azt jelenti, hogy e, e, hát elhasználódott, leamortizálódott állapotban van, az viszont csak egy nagyobb beruházás, egy nagyobb léptékű beruházás teszi rendbe. Igen. Két dolgot kell egymás mellé helyezni, és ezt egyébként már korábban is megtettük, de így már az önkormányzat ennek megfelelően is tárgyalta. Aki látja a tévén, az látja, hogy itt rengeteg papírlapban vagyok elveszve, de azért az időnként nem árt az embert befolyásolja a tények ismerete. Neked nem lesz nehéz. Az egyik ugye a veszélyhelyzeti alap létrehozása és az ezzel kapcsolatos szabályozása, a másik pedig a zuglói krízis alap, amely még korábban létrejött, és amely az alpolgármester asszonynak volt, az ötlete, és amelyel kapcsolatban én veled is, de Tócsabával mindenféleképpen beszéltem, hogy amikor a veszélyhelyzeti alapról volt szó, akkor egyből kezett szabó Rebeka, és mondta, hogy de hát itt volt a zuglói krízis alap, amire a Csaba azt mondta, némileg indignálódva, hogy rendben van, de a kettő halmazatilag nem fedi le egymást. Most a polgármestertől nem arra polgármester nem arra kérem, hogy vizsgázzon le, mert én nem vizsgáztató vagyok ebben a támogatott beszélgetésben, hanem egy interjúvoló, de akkor immáron ezen papírok birtokában vessük egybe a veszélyhelyzeti alaplétrehozását valamint a tájékoztató a veszélyhelyzeti időszakában a szuglói krízis alap bevételei és kiadásai valamint a veszélyhelyzeti krízis támogatásról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának tapasztalatairól, ami ugye azt mutatja, hogy az egyik jön, a másikat pedig immáron vizsgálni is lehet, hiszen eltelt közel hat hónap, vagy öt mindenképpen. Igen. Tehát a korábbi krízis alap, hogy leegyszerűsítsem, és ne, a nevekkel ne zavarja meg a hallgatókat, nézőket. Yes, Tehát a korábbi krízis alap arra jött létre, hogy pénzbeli támogatást uh -huh. nyújtson olyan zuglóiaknak, akiknek erre szüksége van. A most létrehozott alap pedig arra jött létre, hogy olyan eszközökkel lássa el a zuglóiakat, vagy adott esetben a zuglói frontvonalba harcokat, például egy ódai alkalmazottat, olyan védőeszközzel, amit esetleg az önkormányzat nem biztosított, korábban, de szükség lehet rá. Például egy olyan arcmaszk, ami ez a Plexi maszk, nagyméletű, nem takarja el a mimikát, tehát a gyerekek nem kerülnek egy olyan helyzetbe, hogy az ovonéninek az arcát nem látják, és így, hát nem, nem tudja azt az pedagógiai munkát kifejteni, amire szükség van. Ez csak egy példa, tehát itt kimondottan olyan eszközökről gondoltunk, amelyeket az önkormányzat még nem biztosított, de esetleg szükség lenne rá, és az óvodai jelzések alapján például ezeket ennek a keretnek a forrásaiból meg lehet valósítani. Tehát az egyik, ha úgy tetszik, pénzbeli támogatásokat, a másik pedig eszközbeli támogatásokat nyújt, de valóban a cél... Mindenképpen ugyanaz, hogy segítsük az itt élő embereket. A veszélyhelyzeti alapba alapvetően az önkormányzati dolgozók fizetnek be, illetve az MSZP összefogás, zuglói, frakció tagjai. Tehát ezt az ember hogyan képzelje el, hiszen korábban azért felvetődött, hogy ide mások befizetését is várják, de ez a veszélyhelyzeti alap létrehozásáról szóló szöveg erről keveset szól. Itt most kimondottan a képviselői eh, hozzájárulásokra eh, tettük a hangsúlyt. Én magam is a polgármesteri fizetésem 20%-át ajánlottam fel erre a célra, ahogy az MSZP frakció eh, minden tagja. Mennyit keresztül? Egy ameddig ezt szükségesnek látjuk. Tehát nyilvánvalóan, hogy ha el eh, tudjuk költeni a forrást az adott hónapban, akkor a következőben is szükség lesz rá, de leg, leg, eh, leghosszabb ideig nyilván a veszélyhelyzet Igen. időtartamára szól a kezdeményezés. A másik de ennek a... a kezdeményezésnek azért az is a szándéka volt, hogy minden képviselőnek egyfajta példát mutasson, és a képviselők vegyék ki maguk is a részüket és ebből a helyzetből. Még nem tudok erről beszámolni. Értem. Friss az élményt, tegnap fogadtam el a képviselőtestület ajánlása alapján ezt az indítványt. Biztos félre fogják érteni, de elegánsan viselkedsz. Azt el nekem, hogy a tájékoztató a veszélyhelyzet időszakában dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm zuglói krízis alap. Ez befejezte működését, vagy semmer? úgy tűnik, mint a befejezni. Hát forrás már nem nagyon van benne, úgyhogy tekinthetjük így is, de mivel a veszélyhelyzet még nem ért véget, én ezt egy függő helyzetnek tekintem, tehát azt gondolom, hogy még ott sem ért ott véget. a pénz a az honnan került? Alapvetően magán és egyéb adományokból. Mehetünk tovább, továbbra is pénz... Nem véletlenül. Azt mondja, hogy tájékoztató pályázat november 5-ei benyújtására a belügyminiszter által meghirdetett az illegális hulladék lerakó felszámolása című felhívása. Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy egyébként az utolsó napon jelentkezett zugló is erre a pályázatra, ez automatikusan jelenti-e azt, hogy megkapja ezt a pénzt, vagy ez egyáltalán nem jelenti azt? Bocsánat, mert melyik pénz? Ez az illegális hulladéklerakók felszámolása című felhívás a hát, Automatikus, Igen, automatikusan nem jelenti, ugyanakkor jó eséllyel indulunk. Éppen nemrég nyertünk földutas pályázaton, 225 millió forintot, tehát úgy tűnik, hogy azért időnként. Ugyan, van a ez ez sokkal kisebb erre. összeg, ez 28 millió Ez millió egy forint. jó. Így van, viszont jelentős, mert az illegális hulladék az sajnos egyre, egyre nagyobb probléma ez nem enyhül, annak ellenére, hogy nagyon komoly együttműködésben a BRFK-val megelőző munkát, tevékenységet folytatunk a feltárásban, illetve a megelőzésben, de a 28 millió forintból nagyon sok hasonló akciót tudunk majd lebonyolítani, hogy ez valóban megtörténjen, illetve az is ebből a pénzből biztosítható, hogy a hogy sok-sok tonna szemetet tudunk majd ebből elvitetni. Jó, ha az ember megismerkedik az a tényekkel, akkor elég fura kérdéseket tud feltenni, mert hogy az hogyan van, kedves polgármester, hogy 2020 november 5-éig volt lehetőség a pályázatra jelentkezni, arra a pályázatra, amely pozitív támogatási döntés esetén, tehát ez a döntés még meg sincs. Ennek a megvalósítás időszaka az 2020. szeptember 21-én indul, Magyarul szeptember 21-én indul egy olyan pályázat megvalósíthatósága, amire az ember november 5-én pályázik, és csak azt követően fog kapni rá pénzt. Ez a 9-21-től november, nem tudom, 6-áig időszak, az hogyan lesz elszámolva, miközben a végső határidő sincs olyan nagyon messze, mert az már 2021. február 28-a, ez mi? Igen, hát ebből mondjuk a laikus szemlére azt a következtetést tudná levonni, hogy ez nem feltétlenül nekünk volt kiírva ez a pályázat, viszont, viszont meg tudtunk felelni a pályázati kritériumoknak, és ezért is adtuk be a pályázatra a jelentkezésünket. Oké, okay, rendben most már értem. Figyelj, magyarul, tehát, szóval ért az ember. Szociális a polgármesterek a fizetős parkolás visszaállítását kérik, ez azért volt számomra egy nagyon meglepő hír, mert Tóth József nem azon polgármesterek közé tartozik, aki gyakran megszólal, sőt, nagyon ritkán szólal meg, de most, amikor megszólalt, hát azért abban sok köszönet nem volt. Szóval, amikor azt mondta, és ezzel nem azt mondom, hogy amit te mondasz, az lényegtelen, de az összehasonlításképpen valószínűleg te sokkal többet hallott, Tóth Józsefet beszélni, 13. kelet polgármesterét, mint én, de kifelé viszonylag ritkán tapasztalható, én ugye rendszeresen nézem önkínzásból a fővárosi közgyűlésnek az ülésezését, ott szinte ő szótlanul ül, veled beszélget. Tót Jósef a 13. kelet polgármester arról beszélt, hogy az ingyenes parkolás bevezetése nem járványügyi vagy szakmai, hanem inkább politikai kérdés, amely önkormányzatok ellehetetlenítése irányában mutat. További forgalom növekedésre ösztönöz, amelynek eredménye, hogy több a lakossági panasz, rosszabb a levegő és nagyobb a zaj a fővárosban, és ebből nagyjából egy milliárd forintos bevétel kiesése van a 13. keletnek, de hogy netéveszem véletlenül a 13. a 14. A 14. keleti polgármester azt mondta, ez az ingyenes parkolás mint egy receptre felírt káosz lenne, ez nem rossz doma egyébként, hiszen a járvány első hullámának tapasztalatai alapján számon lehetett az, hogy az intézkedés a parkolási gondokat nem egyhinti, hanem súlyosbítja. Horvács szerint a nappali ingyenes parkolás nem jó az embereknek és nem jó az önkormányzatoknak, és nagyjából 650 millió forintos vesztességek jelent zuglónak. Mások is megszólaltak, de most mindent nem olvasok föl. Azt kérdezem tőled, hogy létezik olyan emberek ember nem csak proformat csinál, hanem abban bízik, hogy ennek valami foganatja is lesz? Ez például egy ilyen tiltakozás, mert az ingyenes parkolás furamódon nem csak a, a baloldali érzelmű szavazóknak rossz, hanem a fideszes érzelmű szavazóknak is rossz. Nem csak Budapesten, hanem hanem az ország számos városában, ahol van fizető parkolási övezet és zóna. Tehát ez az autósok érdekeit nem szolgálja. Ugye ez alapvetően egy olyan intézkedés, ami a lakók érdekeit védi. Hogyha valaki olyan helyen lakik, ahol, ahol túl van, akkor a fizető övezet az, ami ezt tudja enyhíteni, hiszen neki van ingyenes kártyája, a többieknek meg fizetni kell érte, ami egy motiváció, hogy tovább menjen. kívül még lehet szűkíteni is a parkolási időt. Most azzal, hogy ingyenesét tette, kimondottan a lakóknak az életével babrált ki a kormányzat, mert hogy ők sokkal több időt kell ugyan, hogy otthon töltsenek a járvány következtébe, ugyanakkor sokkal nehezebben tudnak parkolni, mintha a fizető parkolóvezet működne. Tehát ez, ahogy mondtam, össznépi probléma, és politikai pártállástól függetlenül nehezíti, lehetetleníti rél az emberek életét, úgyhogy bízom benne, hogy nem csak az ellenzéki polgármesterek hangja jut el Orbán Viktorik, hanem a saját szavazóinak a hangja is, és ez talán megváltoztatja a véleményét. Ezzel összefüggésben, vagy ezzel nem összefüggésben, hiszen látszólag nincs összefüggés, csak a, a témából adódóan, hogy koncesziós pályázatot írhatnak ki a parkolás útdi és autópályadi elektronikus fizetésére és buszos vonatos mobiljegyek értékesítésére, e, amely ugye azért nem áll feltétlen távol tőled, bár Tócsabához közelebb áll, hiszen a mobil fizetési korábbi gyakorlattal kapcsolatban benyújtott törvényjavaslatot, amely hát nem ért be a pályaudvarra, most viszont egészen más ügyben, hiszen maga a szisztéma marad, csak a kezelése változik, változás következik be, amely nem aratott osztatlan sikert. Hát, nem maradott sikert, mert ez megint egy olyan koncentráció, ami adott esetben nem tisztázottak még a körülményeit. Mert ugye arról szólt a hír, hogy a kényelmi díj, tehát amit a, a felhasználó, azt a kényelmi díjat lecsökkentenék, vagy megszüntetnék, ez elsőre jól is hangzik, ezt támogatjuk. Erről, mert, is, hogy szóval? ez egy, erről is szó van? Erről is szó tehát ez az egyik fel, ez a, ha úgy tetszik, a mézes maddag. viszont arról nem szól a fáma, hogy ki és hogyan fizetik. Ennek a, a mértékéről is szó van? Arról is szó van, hogy akár egyáltalán nem kell kényelmi díjat fizetni, és mondom, ezzel magában egyet tudok érteni, ha ez nem jelenti azt, hogy például amikor egy BKV jegyet értékesít ez az elektronikus rendszer, mondjuk levesz belőle 20%-ot, akkor már nem tudok egyet érteni vele, mert akkor az utazásnak a bonyolítására, szervezésére, biztosítására kevesebb pénzűt, Tehát ez is egy olyan komplex ügy amit most úgy tűnik, hogy nagyon alacsony költséggel borzasztó sok pénzt kér ez a Nemzeti Mobilfizetési Központ. Ami akár autópályamasszit, akár parkolási díjakat bonyolít le már ennek a pénzügyi rendezését. A jövőbeni konceszió az nekem egy drágítási szándékot, illetve valamilyen pénzügyi szándékot jelez a kormány részéről. Valakinek ki akarják majd szervezni ezt a, ezt a feladatot, ezt a munkát mert először nyilván konceszió, aztán utána lesz egy olyan Fideszes haver, aki ezt még az államnál is jobban meg tudja szervezni, és ugyanezen az éjszakán benyújtásra került 23.58-kor, tehát mindig két perccel éjfél előtt, semmilyen éjfél. Zsolt részéről egy másik indítvány, az pedig a szemétszállítás állami egy kézbe kézbekerülését indítványozza 2023-tól. Ez egy jóval súlyosabb kérdés, mint az előző, mert itt arról van szó, hogy a szemét összeszedés, feldolgozás, hasznosítás, minden egyes feladatát egy szereplőre akarják bízni. ezért van ötletünk arra, hogy ki lehetne az a legalkalmasabb egy szereplő ebben az országban, akire ezt rá lehetne bízni. Én nem gondolom, hogy ez egy jó út. Ráadásul az elmúlt évek tapasztalata az a Nemzeti Hulladékkezelő Holding részéről, hogy folyamatosan lopkodja a budafestiek pénzét. Tehát amikor mi befizetünk egy szemétdíjat, akkor azt gondolnánk, hogy abból a szemétdíjból elviszik a szemetünket, megfelelő helyen ártalmatlanítják, lehetőleg környezetbarát módon, emellett a szelektív kukáinkat is kiürítik, és szakszeren feldolgozzák az abban lévő hulladékot, és nem mellesleg a budapestiák azt is tudják, hogy a szemétdíjban megfizetjük a köztedetek takarításának egy részét is. Tehát a mi szemétdíjunk az ezt a három feladatot ellátja. Ehhez képest amikor a, a nemzeti kuka holdinghoz került a bevételünk, akkor azt tapasztaltuk, hogy egyrészt nagyon nagy késéssel adja oda pénzt, tehát 6-8 hónapos csúszással adja oda azt a szemétdíjat, amit mi most befizetünk. Ez egy probléma. A másik probléma, hogy nem adja oda teljes összeget, tehát ha befizetünk mondjuk 5 forintot, akkor ebből négyet fogcsikorgatva visszaad, egyet megtart. Saját magára költi, bürokráciára költi, más eh, települések, szemétszállítására költi, de nem Budapestre költi. És emiatt Budapesten kevesebb jut például a köztölet takari, köztöletek takarítására. Ami nonsens. Tehát nem arról van szó már rég, hogy amiről már többször itt is beszéltünk, hogy befizetjük az adónkat, és milyen keveset kapunk vissza, hanem befizetjük a szemétdíjunkat azért, hogy a szemetünket, a hulladékunkat, a környezetünket rendezzék belőle, és ehhez képest nem az lesz, hanem megint valami más az ország egy távoli pontján, most Kis túlzással lehet, hogy éppen kis vasút lesz belőle. Tehát ez szerintem elfogadhatatlan gyakorlat, és az a benyújtott törvény által legyen koncessziós módosítás, ez még súlyosabbá teheti ezt a helyzetet. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, hogy egyébként nincs még plusz mondanod, nem uratkoztunk az eltelt fél órában. Köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm, szóval hogy beszélgethettünk. Szia! Önök! Horváth Csaba zuglói polgármestert hallották, a beszélgetést a zuglói önkormányzat támogatta 061-877-0877 mindazoknak, akik nem akarják elvágni a torkomat, és nem akarnak hasba szúrni. Ez nem volt vicc. 061877, 0877, a TV műsorból nagyjából 9 perc, a rádió pedig 23, illetve 22 perc van hátra, mert 9-kor jönnek a telefonszerelők. Tehát lesz változás, vagy legalábbis valamelyes lesz változás, onnantól kezdve is én figyelem majd a telefonokat, de lesz benne segítségem. Köszönet jár majd mindazoknak, akik ezügyben eljártak. Jó jó reggelt, fialaut! Én? Ö, Borbé Isten vagyok Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy el, ö, korábban lehetett kérdezni a polgármester úrtól. Megpróbálom fölhívni, és ki fog derülni, hogy... de botjában állt telefonálni. Jó, hogy közben a riport alatt? Hát ez végig így ment. Én azt gondoltam, mert ugye nem jelezte. Korábban jelezte. Jó, és mit szeretnék kérdezni tőle? Hát az igazi kérdésem az lenne, hogy az építményadóval kapcsolatban, ugye rengeteg... Egy türelmét kérem. Egy másodperc türelmét. Úgy tűnik, hogy most viszont megjegyeztem a telefonos De nem 20-30. Kérdezni szeretnének tőled, lehet? Összekötöm Önöket, hallják egymást. Jó reggel mindenki. Köszönöm szépen. Igen. Mehet. Jó reggel, polgármester úr. Haló. Figyelek, figyelek, hallgatom. Jó reggel, borbé István vagyok innen zuglóból. És volna egy olyan kérdésem, hogy az építmény adóval kapcsolatban valami könnyítést. Tudnék, hogy az záró vannak az üzletek. Nincsenek bérlők, és, és hát például nekem is van egy kis üzletem, és mellette egy nagyon parányi kis nyugdíj kiegészítésterűség, valókanysági támogatásnak kívje. És hogy esetleg volna mód arra, hogy könnyítés. Hát a helyzet az, hogy a kerületek többsége, az önkormányzatok többsége éppen adóemelést folytat. Mi ott húztuk meg a nadrág szíjat, hogy nem emelünk adót, hogy tudunk-e könnyíteni a közben, hogy ebben az évben közel 5 milliárd forinttal kevesebb pénzünk lesz. Most engedje meg, hogy ezt így nem tudom megígérni, mert a felelősségem az egész zúlóra szól, és értem ezt a problémát. Megnézzük majd alapvetően bérleti díjaknak az átütemezésébe szoktunk tudni segíteni a kerület vállalkozóinak, de adóelengedés eddig nem volt példa. Köszönöm. Olyan már gondoltam, hogy mégis, tehát már nem vagyok vállalkozó, van egy, a tulajdonomban van egy üzlethelyiség, aminek eleve ugye van egy közös költsége, és az az is megterhelő, ha mondtam 15 ezer forint, mondtam egy összeget, de annyi. És akkor plusz még van az éves építményadó, ami ugye nem kevés. Ugyanakkor nem termel az üzlet. Adó átütemezést lehet kérni az adó osztálytól. ez ha segítség, akkor ennyiben lehet könnyíteni, hogy akkor egy később időpontba fizeti meg ahhoz képest, hogy ezt most kellene megtenni. Köszönöm szépen, akkor Csaba, Hát, hogyha van másnak is kérdése, az úrnak meg azt tudom mondani, hogy a második menetben már ugyanarról beszéltek, mint az első menetben, és én őszintén sajnálom, hogy a polgármester nem tud pozitívabbat mondani annál, mint amit mondott, de másodjára ugyanazt járták körül, mint amit az első kérdésére válaszolt. 061 877 0877 kizárólag azok számára, akik Horvát Csabának, mint Zuglói polgármesternek tennének meg zuglóval kapcsolatos kérdést, ami egyébként a közelmúltban már előfordult, akkor jóformán a szó átvitt értelmében alig tudott szabadulni, miközben egyáltalán nem akart elmenekülni a kérdések elő. A kérdés az, hogy most miután nem volt külön felajánlva, bár ez mindig lehetőségükben áll, hogy kérdezzenek, zuglójak, zuglói egyben a polgármesterüktől, Borbély úron kívül van-e bárki más 061877-0877 először, 061-877-0877 másodszor, 061877 0877 senki többet? Lehetett hallani a telefont, hogy ebben nincs, nincsen senki. Igen? javaslom, hogy jövő héten a következő beszélgetésünk során akár előre hívjuk fel Jó. erre a figyelmet, okay. és akkor talán a műsor végére Jó. lesznek egyéb érdeklődők. Rendben, köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Köszönöm. Én is köszönöm. További szép napot. További szép napot. Így, és akkor immáról nem kizállak zuglóiaknak Horváth Csabához intézett kérdései kapcsán, hanem bármi. Nem van a olyan szám, amit nem akarok hallgatni. Ez Viszont szeretném elmondani, hogy ha nem telefonálnak, akkor nekem van annyi dolgom, hogy akkor a tévéműsor végeztével én is veszem a kalapomat, és nem töltöm ki a rádiós időt. 061 Úgy tűnik, hogy ezen a lemezen elég sok olyan szám van, amit nem szeretek. A tévéműsorból nagyjából még kettő és fél, három és fél perc van a hátra, utána összecsomagolok, és amennyiben elindítom még a petmetenit, de az már azt jelzi, hogy én innen illaberek, náladakerek minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk, és gyakorlatilag rohanunk a decemberi karácsonyi szünetig, amit azért én egy kicsit már várok. 061 0877 először. Hétfőn is két tudóssal beszélgetek koronavírus kapcsán. Müller-Veronika nem reagálta hívásomra, ő megkapta az engedélyt. a Ferencről pedig le kell, hogy mondjanak. Jó reggat! Jó reggelt kívánok, Balázs Zsózsef vagyok. Fialó úr kérem, nagyon sikeresen hallgatjuk itt minden reggel a parkolási gondokat az önkormányzati polgármesterek részéről. Én nekem egy nagyon régi bevált gyakorlat jutott eszembe. Ha a parkolási gondokat szeretnék megoldani, akkor volt régen egy papír kis óra, amit ki lehetett rakni a szélvédőre. Beállítani, hogy mikor álltunk meg, és ez egy ellenőrizhető a tovább parkoló büntethető, elküldhető. De nincs ilyen rendszer, uram. Tehát ez egy nagyon jó ötlet, de ilyen rendszer nincs, és ilyen rendszert most ebben a Covid időszakban nem is fognak bevezetni. Hát nem tudom, hogyha a parkolás, van mert a bevétel oldalát értem. De uram, teh... azt értsem meg, hogy kírja majd azt, hogy másfél óráig lesz itt, és akkor ön ezt eldönti. Nem is értem, hogy miről beszél. Értem, hogy miről beszél, csak el nem tudom képzelni, hogy hogyan gondolja azt, hogy ez hogyan lesz alkalmazható nagyobb területeken, tömegesen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm, fiatal fia úr! Nagy örömmel vettem azt, hogy kerületi polgármestereket szólaltat meg. Azt hiszem, hogy, hogy ez, ez továbbra is nagyon, ezeket továbbra is nagyon szívesen hallgatnék. Gondolom, nem vagyok ezzel egyedül. És üdvözlöm, jó munkát! Viszont hallásra. viszont hallásra! Ilyen telefon is kevés van. Jelentem a TV műsor véget ért. 061877, 0877 másodszor. Vége lett a lemeznek. hogy a petmetenéig itt maradok, azért az úgy illik, úgyhogy az még 6 perc, nagyjából. Addig a petrezseimet árulok, hát petrezseimet árulok. 061 87, 0877, senki többet? De ez a senki többet, ez még kerek 6 percig tart. Cserébe viszont többet nem mondom a telefonszámot, és semmi más nem teszed, mint hogy várom azt, hogy valaki óhajt -e még bármit. Uh, hozzátéve, vagy távol létemben, ha csak nem ez volt az utolsó adás, a dörö.fialjonos gmail.com e-mail címen találnak meg, ami a civil a illeti, ami ebben az évben még ezzel a címmel fut, az élő lebonyolításul lesz, hogy az is marad egészen karácsonyig. Figyelek, ha van mire, ha nincs mire, akkor durván 5 perc múlva indul a petmeteni féle Last Train Home. Thank you. mint a Tamások. Csak hogy az előző betelefonára mondandójában van ráció, mert az, az ingyenes a parkolás, az nem tudja hogy felülzi az, hogy parkolni csak két órát, három órát, négy órát lehet. Én ezt értem, ilyen. uram, de ezt ki fogja majd meghatározni? Ezt nem kell meghatározni, az úgy van, csak be kéne szedni akkor a bírságokat enni. De ilyen szabályzást akkor létre kéne hozni, hiszen nincs ilyen szabály. Oda van írva, hogy parkolni ennyi ideig lehet. De ez minden fel parkoló van függesztve. Orára. Értem, de nem azon felfüggesztve, hogy ingyenes a parkolás? Ezt is felfüggesztették, erre én nem emlékszem. Hát, mint on-generál ingyenes a parkolás, ennek következtében kizárólag a keresztáblák azok, amelyek mérvaddók, és azokon nincs ilyen utasítás. Értettem, Spájnban ilyen rendszer Én ezt értem, hogy... mi Magyarországon élünk. félretések elkerülése véget, én nem azt mondom, hogy ne lehetne rengeteg ötletet uh, előállni, csak azt mondom, hogy ebben a mostani helyzetben kicsi a valószínűsége annak, hogy egy átmeneti helyzetnek ilyen részletszabályozásra szülessen. Ami nem azt jelenti, hogy én a, par a parlamenti, a parkolási káosz oldalán állnék. Mm. -hmm. Véletlenül lenne arra energia, hogy az önök ötleteit az elmúlt két telefon alapján megfogadja a kormány, és erre az átmeneti időszakra, erre a pár hónapra, pár hétre úgy gondolják, hogy a polgármesterek valamint a lakossági kényét ilyen módon akarják kielégíteni, én maximálisan pártolnám, én csak a jelegi helyzetről mondtam azt, amit gondoltam, nem a változtathatatlanságáról, függetlenül attól, hogy az elmúlt időben volt módomban tapasztalni, hogy mi iránt. volt változtatási szándék is miránt mi nem? De hogyha netán ebben változás állt be, vagy állna be, én örömmel állok elébe. Ez csak annak a két férfi embernek mondom, akik betelefonáltak, tehát nem ördögtől való volt, amit mondtak. A realitás érzékem sugja, hogy kicsi a valószínűsége, de csajja meg a realitás érzékem. Viszont hallásom!